Syntyi kansainvälisen tason sarjakuvaromaani peräkammarin poika. Suomalainen kirja KOE UPESkin katedraali, Suomen linna, kauppatori ja Kaunis Helsingin saaristo yhdellä kertaa. Finalskill tarjoilee merenrannalla sinulle hehkeimät aamut ja kauneimmat auringonlaskut viikon jokaisena päivänä. Avatulta aurinkoterassilta löydät hyvän seuran lisäksi kuplivaa tunnelmaa myös yrityksille. Katso tarkemmat tiedot aukiolaajoista, VIP-järjestelyistä ja vierailuaikojen puukkauksista osoitteesta www.skywheel.fi. Kuuntele ystävää. Radio Helsinki. Mitä hervettiä, Vilungi, täällä oikein tapahtuu? Mä, sit mä oon hoitun, pyytänyt Vilungin tälle paikanpainille, koska hoitamaan tekniikkaa ja näinpä pois, koska mulla on kädet, kun on toinen Puhu siihen Kipeä. mikrofoniin, puhuu siihen Puhu, mikrofoniin. Puhun, puhun, puhun, puhun. Kiertäjä, kiertäjä, kiertäjä. mulla on hetsetti, hetsetti. mutta tota noin, niin, niin, niin mä en pysty hoitamaan nyt tekniikkaa, kun on kipeänä. niin tota noin, niin että lähetys, missä soitetaan pelkästään hyvää musiikkia. Mä olin, mä, mä, mä olin valinnut, hy, valinnut pelkkää hyvää musiikkia. <laughs> mun mielestä mä en järkytyi, kun tässä skuuttele lähtee nyt soimaan, koska, koska siitä, mä tein että soitetaan otetaan semmoisia pyhiä artisteja, mitkä on Radio Helsingille tuota, tärkeitä näinpä kuntilijoille, mutta eihän tämä ole sellainen. Voisi ihan oikeastaan laittaa jotain hyvää musiikkia, jotta mä joudun siten haukkumaan. Oh, joo niin, joo, Bruce, okei. Okay. Elikkä tässä iso osa muunkin munkin suosikkeita, mutta mut mun pitää haukkoa näitä tässä näin. Bruse on tehnyt hipsterienkin kesku, keskuteen. Mitä mieltä sinä olet Bruseesta? Minä en sano Bruseesta mitään pahaa. Kyllä, se on erinomainen lauluntekijä ja tosi paljon hyviä kappaleita tehnyt kautta aikaan. Heti ekasta leivyställä. Joo, se on, se on niinku kiitos ja se ja se jälkeen kellonaika näin pois. Mutta se Bruse on? Kiitos Bruse 4.37 vai miten se oli? Se keikanpituus Helsingissä oli jotain sitä luokkaa, että viisi tuntia ne oli seisoneet siellä ja kuunnelleet Brusea. Niin joo, sillä lailla. Mutta siin, mun, mun pitää nyt haukkoa, että tänään, niin, niin, tota, no, niin Brusea, nyt ei oikeastaan tänä tämän juo tota, USA-levyn jälkeen Street of Philadelphia taitaa olla semmoinen ainoa hitti, minkä se on sa saanut väsettyä, että, että se, niillä varhoilla biisillä, sillä maineilla se pyörii mutta ihan pitkään se jaksaa esiintyä, ei, ei siinä mitään hyvän aika sitten oman joku kosketin soittaa, ei kun ku, taustalaulajan kanssa jossain vaiheessa, vaan se niin, että tämän, se tuli ero ja sitten se vasta sai taustalaulajan, pesti sen pätti vai mikä se hyvän aikaisin, että monen häntä Heikki, otetaan seuraava biisi. <tuh> Okay. Onko Nirvanaa? Noniin. <laughs> Joo, no nyt tätä on hyvä helppoa haukkua. Onko tämä Rape Me? On, on. Oh. Oh, no, no. Kyllä, kyllä. Joo, tota noin. Tämä oli se, mikä mä toivoin, että että minunkin että, tota, niin, on itse valinnut kaikki muut levytyöt, mutta toivat Nirvanaa, koska koska tämä on niin pyhä kuin ollaan ja osaa, niin tätä rape ihmistä on kauhuissaan, josta tätä ruvetaan haukumaan, no Noniin. Mitäs tästä nyt keksis? Erenomainen kappale. on Hieno levy. Baska, baska. Täällä ei ole mitään tätä, tätäkin tyyppeä. Niin, niin tottanoi niin, siis, siis, kuin se, kuin se, Eukon. Mikä se se neukonimi nyt on taas olikaa? Miks, miks, miks, miks mä muista sitä niin? Ai Ko, Kortneu kor, kor, kor, Love. Niin, kuinka urpa täytyy olla laulaja, kun rupee rupe, hengaamaan joku Kortneu kanssa. Voi hyönen aika sentään. Sitten mä oli tulossa lepakkoon keikalle, mutta sitten kun oli, Levi meni ykköseksi, jäi tulematta, että saatana rahanaa näitä paskoja. Yrittää esittää tota, no, niin, aitoja bukkaneita, mutta paskan marjat sanon minä. Aitoa punkkia. Just joo. Hei! Mutta nyt nää nä nä nä niinku roolit, niin tota, no, otat sä painan pois nyt, mä, mä, mä pidän painan päällä. Ei mulla ole tarpeeksi kuuma vielä. Okei, okay, jossain vaiheessa sitten. Hyvä. Mä luulen, että seuraava on se, mikä lähtee kuumuudella sisään. Okei, okay. no niin. Onko sulla se mikrofoni päällä? Puhupa siihen jotain. että läähdäpä, eikö nyt toimi? Kyllä, tää toimii. Hyvin toimii. Joo, onko tullut Satboxiin muuten viestejä? klik vetästät sen sitä auki. Mulla on tämä headset, mä pääsen kuitenkin täällä toiselle puolelle. Onko, onko ihmistö suuttuneet? Paskapaperitee on mainittu. <laughs> <laughs> joo. Me mietitään, mitä joskus paperiteespessu kyllä täällä näin, missä herrakin oli täällä paikan päällä. Korneu Hole, just joo. Niin, hole oli se nimi, mikä sillä oli. Jälleen Juhuu! se. on taas semmoinen. Niin tota noin, niin, siis, eikö se Oskari Onninen arvostanut Hesarin tämän uusimman levyn tässä pari päivää, päivää sitten, niin se sano, sanoi, että, että on niinku, tässä niinku olla, ollaan niinku lähimpänä täydellisyyttä, että missä kaikki suomalaiset tykkää musiikista tällä hetkellä, että tätä parempaa ei löydy tällä hetkellä. No, tämä on ihanaa musiikkia, tämä on... Laadukasta ja tosi hyvin tehtyä. Silloin se saa täydet pisteet Suomen kansalta, kun on tehty töitä sen musiikin eteen. Niin, ajattele siis, sehän on ollut, oli totta, noin ensimmäinen, ensimmäinen nainen, joka on saanut joku te jotain vastaavaa. Vaikka se, siis Emma palkinnut jotain vastaavaa? On se hyvän aika, että nainen osaa käyttää tekniikkaa studiossa, niin hirran aika, Tämä on ihmeellinen asia, ihmeellinen asia. Mietitään, mietitään näitä kaiken vaan kisuja. Eikö tässä nyt yksi maassa ole jo yksi kisu? Niin pitääkö toinenkin älkeä sinne tänne näin? Laaja, Tämä toinen laaja. on kisu. Toinen on kisu. Toinen, toinen on kisu. Joku, joku laaja sanolainen urro. Tuota, no, niin, pu, tuota, niin puoli, pu, puoli hurri saatana niin päässä levyttämään. Niin mä sanon, että joo, jo, se saa riittää. Ja, se, ja sen, tuota, no, niin, sen huulipuran laittamisen. Kyllä se nähtee, nähdään, että sä et osaa meikata. Vanhaa kunnon rock Oho, No niin kitaroilla sitä soitetaan. Okei, okay, joo, okei. Okay. Nääkin tämmösiä, että saatan okkultisti onku, bellejä, pellejä. Ja tota noin, tää uusi, u, mikä niillä oli tämä comeback, oli jossakin low-areenalla siellä, niin, niin sääntä oli ihan paska, niin mä, mä, mäkin, mä en jaksa jäksä kattoista edes kokonaan. Eikö, eikö tää oli niinku yksi Yksi on yksi, miksi punk rock tuli, että oli tämmösiä ja vaikka ei mitään ollutkaan, mutta sitten huolematta niin siis sijo... tarkoitat varmaan mielettömän taitavia ja lahjakkaita esiintyjiä. Sit se saatana kaksikallanen kitara voi jumalauta sen tää siellä Timi Peetsellä. Nyt tuli traumat, ei perkele! Baby, baby, dirt, wait, wait, Radio tans... Helsinki! Joo, on Ohjelmaissa kuunnellaan yleensä huonoa musiikkia ja nyt sitä todellakin kuunnellaan! <hätä> Tämä on monen että huonoa musiikkia, mutta tämä on erittäin hyvin tehty ja koolla rahalla studiossa. Kyllä, joo. Isossa studiossa. Joo. Ja se saatama, oletko se kuitenkaan laittanut TV to heaveniä? Se on kyllä niin kulunut, kulunut biisi, että Jos mietitään, että mikä niinku aloitetaan niinku ekana, eka biisi treenataan, niin se on yleensä se on kyllä se TV to heaven. Tai sitten Hotel California. Voi ei soiko. retti soikoon. Tuosta jo laittoi tuo tuossa Led Zeppelin olisi kanssa Se tuli tuossa kuusi. Se tuli, se tuli just vähän ennen kuin se tuon soimaan. Joo, nyt on maailmankirjat sekaisin, partiksissa ei saa oteta taas sy sysipaskaa Musa Vesku laittua mitä, mitä, mitä ilmeisesti? Joo, kyllä se... Yrittäkää, yrittäkää, yrittäkää nyt, yrittäkää nyt kestää siellä, niin nimittäin tämä, tämä, joo, joo, siis tämä on traumaattista, kerta kaikkiaan. Keekkiä ja kisua. No keekkiä nyt ole ei tälle todella kasuttu. Ei pääparti smittia tuvutaan, voi jumala, on arke, ei, onneksi ei löydy meiltä, eihän löydy, eihän sulta löydy, eihän sulta löydy, eihän löydy, eihän löydy, eihän löydy, eihän löydy. Ei, ei Patti Smith ja ei hyvä. löydy. Kiitos. <laughs> Se on ollut tottanut cover kyllä. No niin sitä on nyt siinä Sinivalkoinen Suoien ääni. Sillalta näin tummien <laughs> aaltojen uivan meren läpi. tämä on niin hyvä musiikki että tästä on tehty oma televisioohjelma. Kollä. Äh. Joo, mut siis Kyllä siis Katri-Helenahan on, on sellainen, sellainen, sellainen niin kuin pyhistä pyhiin, että ei missään nimessä saa kyllä haukkua niin kuin missään määrin Katri-Helenaa. Hän on maan äiti, sinivalkoinen ääni. Mutta onneksi kun kuitenkin, se ei olisi puuma, se on leijona, kun, kun se oli noin 50 vuotta nuorempi miesystävä. Se oli niin valkoinen, kun puhalsi palkeet rakkauden tähden. Muuten loppulevyt keskein jo. Saa, Joo, hyvä. Lisää vaan. Jo aika moni tahti tässä on ollut. Jo, Ehkä me soitetaan siis kaikkein paras, eli paskin, tai pa paras paskin loppuu puhtaasti sitten. Rakkauden? Kuka sai Jee, tuli Raisaistakin viesti, kun tämä missä lähti soimaan Yllättäen toivottavasti paranoidea soittamista. Ah, Foo Fighters sopii samaa sarjaa. kyllä mä kyllä kanssa, joo. Eihän tässä jumalauta tule mitään. Tseppelin levyt helvettiin ja länää lautaselle. Älä palaa, kun nyt, ei yes, onnaa! Sinä Hei, tosta tuli kalluppi! Tota, no niin, kumpi on paskempi Kisu vai Jenni Vartijainen? Tuossa mä mietittiin ennen lähetystä, että mitkä ovat tämmöisiä pyhiä asioita, mitä ei voi haukkoa. Niin se on Kisu ja Jenni Vartianen myöskin, totta kai. Kisu oli yksi. Mikä se toinen oli? Jenni Vartianen. Mikä se ensimmäinen oli? Kisu. Ja Jenni Vartijainen. Molemmat. <laughs> Hei, tuleeko Beatlesia? Wow, Nyt! Nyt! Nyt! Koen maalle, koen maalle. <laughs> She's to ride. Joo, siis kun on mietitty maailman paskinta biisiä, niin eräs kappale erältä yhtiöltä on voittanut sen. Tule, keksitkö sinä vilunki, että mikä Beatlesin kappale viisi se oli se, mikä on kaikki, usein valittu maailman paskimmaksi biisiksi? Yesterday. Hehehehe. Se on muuten maailman levitetympi. Sitten on eniten kavereita tehty. Tuota, no, niin, Sitä ei lailla olla Paul McCartney eikä tuottaa lennonkaan muistaakseni. Elikkä, Yellow Submarine. Se, se, on, se on ehkä toiseksi, mutta se on, löytyy vielä yksi Opla, Opla. Eksä eksä eksä eks tota ennen. Aha. Totan Opla, Opla laulaa molemmat. Okei. Okay. Lennon McCartney. Okay. Laulaa molemmat? Okei. Okay. Laulaa, laulaa. Okei, okay, okay. Mä muistelin että se on tämän Rumpali sedä mutta joo, siinä on se toisen bandin laulaa. ja Chris Jagger laulaa siinä mukana <laughs> okay. Onko? On, on, on. on. <tomua> Pariisin kevättäkin, mutta to täällä toivotaan Sekin on jossain määrin kyllä Mä kaivoin tämmösen hyvän kappaleen tuolta Radio Helsingin historian havinoista Okei okay. Soikko oikein päin vai väärinpäin? Sanoppa sinä <tomua> Tää on niin hyvin tehtyä musiikki, että sitä voi kuunnella sekä Eteenpäin laattu... että taakse. Joku vielä tähän aikaan yleensä tulee Pascalista, niinpä näin Tää on kyllä aika traumaattista kyllä kaikille No, no, se nyt ei ole kuitenkaan nyt niin, niin pyhä, mutta eipä ei, ei sitäkään hirveästi haukuta nykypäivän enää. Eppu, normaali hurrikainen, sieltä toivotaan. Mulla on, joo, Eppu, on tulossa kyllä jossain vaiheessa, että hurrikannassa on myöskin semmoinen kyllä semmoinen pyhä. Tuulia toivotaan, joo, se on, se on, se on vain tietyn piiri. Tuulia, joo, Mä kuulin, että Tuulia. Tuuli, tuuli, Tuuli, niin, tuulihongistoja. <laughs> Mitä ihmettä tää nyt sitten taas on? Tämä on airia. Aa, no tottakai. kai. Nyt on tää hyvä biisi, mikä on tän bändin mun mielestä ainoa hyvä biisi ja se ei ole niiden oma biisi edes. <laughs> tässä on myös kritiikki ollut todella, todella pientä, koska tämä on niin hyvin tehtyä musiikkia. <hah> Eikö tässä tota, niin. tää siis Kickstall No ei tämä ainakaan Letseppeli. Joo, hyvä. Joo, tämä on kyllä kanssa semmoinen hienoa, se sait tämän kaivettua. Mä olin joskus tota, niin, vähän pienemmällä tota, kun laitetaan tätä, tota, niin tota, niin tota, olin joskus Provinceroki-sivulavalla speakkaamassa ja oli Kingston Wall esiintymässä. Ja silloin tosi tiukka, oli tota, toi että no niin, että tässä on niinku ihan niinku pari minuuttia aikaa, no me vedetään yksinkoille tähän kuitenkin. Kuinka pitkään ne Kingston Wallin viis kestääkään, Aika aikataulun heti 15 minuuttia siinä välittömästi, että... Että tota, mikä, on, mikä oli katastrofi, katastrofi sillä kun kaikki meni sekunti sekunti aikataudun mukaan. Mutta kyllä näin. Terveisiä vaan töölöiseen. Eikö tässä ole se Suomen suur, su, suurin piirtein kysytyin rumpani niin Kuoppamäki? Eikö se ole, ole sukua? Eikö se sukua? sukua? Luulen. Joo, kyllä. Kyl. Yeah. Ja sittenhän se, tota, se kuopamäki se, mikä se Liisa Mustosen itsellensä tota, bongas sitten jossain vaiheessa. Laulaja. Laulaja. La laulaja vai kuuluisa puhuja? Se, se oli se näyttelijä. <tos> Tässä on myös toinen todella hienoa musiikkia. tää on niin kuin tanssimaan tehtyä musiikkia. Okay. Vähän niin kuin tämä toinenkin. Onko tuttu kappale? kunella. Sulla on vieläkin paita päällä, mutta katsotaan! No nyt mä voin ottaa sen pois, kun tällaista hyvän mielen tanssimusoa. Okei. Okay. Tää on siis hyvän mielen tanssimusoa vai? <laughs> Okei. Okay. Oh non, oh on. Sä niin pitkään siellä paskalistassa kuunnellut niitä paskoja, <tos> paskoja, <tos> paskoja <tos> biisejä, et sä <tos> hyvän musan Totta. täysin. Tota, mä ihan oikeesti niin ihan, ihan omissa valmassa Wonder. Sielukkaan hyvän musiikin. Stevie Wonder. Se Eikö? kuuluu tässä Steve Wonderin vaikutus. Okei. Okay. Vahvana one, one, Tää se se hattujätkä Niin on <laughs> Radio Helsinki Paskalista menee mainoksille Joo, hyvä, kiitos Paskahattu Paskalakki Olet ystävien seurassa Tämä on Radio Helsinki. Umo ja Helsingin kaupunginorkesteri ylpeänä esittävät brittiläinen soldiiva Laura Mula ensimmäistä kertaa Suomessa. Musiikkitalon lavalle nousee yli 140 muusikkoa 27. lokakuuta. Osta liput lippupalvelu.fi. Imagen 30-vuotis-numero nyt kaupoissa. Juhlanumerossa kootut kohut, uudet puheenaiheet. Kymmenen erilaista kantaa, hanki omasi ja katso rohkeat kuvat. Äänestä Imagen paras 30-vuotisjuhlakansi osoitteessa image.fi. Image, terävä aikakauslehti. Nämä syysillat on ihania. Voi vaan sytytellä kynttilöitä ja käpertyä sohvan nurkkaan.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 Päiväkään! Päiväkään! Päiväkäänmit, radiojärjestelmän Radio iltapäiviso maanantaista torstaihin kello 14-17. Studiossa Renat. Renat, Ja Edu. edu. <laughs> I like that. I like this show already. Lasten ja nuorten festivaali Kuditus Respon! Kulttuurikeskuksessa Taupiolassa lokakuun ensimmäisenä viikolla. Lisätietoja osointeesta Kuditus.fi! Kuuntelet Radio Helsinkiä. Ihmiset te kuuntelet edelleen, edelleenkin, että Paskalista, hyvän musiikin paskalista, Eli tässä soitetaan tämmöisiä ihmisille pyhiä artisteja ja... Mut, mun, mun tehtäväni on nyt haukkoa näitä tässä näin. Usein sanotaan, että mikä se on taukkomaan nä nä näitä, kun jotkut kun ihan oikeasti tykkää näistä, näistä niin nyt suurin osa näistä on ihan ehdottomasti sellaista mistä meikäläinen dikkaa, mutta nyt etsitään kaikista huonoja puolia tässä näin. Onko tämä Madonna tai mikä? ei Kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, totta kai. Pikku Madonna. tasku taskumadonna. No sehän oli ihan, ihan ok se, mikä se teki sen nikkemin kanssa se, ja siinä se suurin kyllä mutta mikä sitä oli kanssa? Yksi kakakappale, nään, nään, nään, se on hyvä. Se on ainoa. Can't get can't you out of Mä luulen, että tää oli se kappale justiin. Ei tää oo se. Mä en osaa laskea. Mä en vaan osaa laskea. Okei. Okay. Mä lasken uudestaan. Laske uudestaan. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen. Okei, okay, unohetaan tää. <laughs> Oho! Tämä on Ruotsissa hyvin tehtyä musiikkia. Niin. Tosi kaunista. Onko tämä Omduvar Har-här har, kappaleen nimi? Precis, Joo, niiden eka, eka isompi hitti. Nämä on, on kyllä siis, jos hän kävi jatkuvasti Suomessa esiintymässä. Niin kaikki kaikki keika-arvoista. Niin silloin kun oli televisio, mä kävin tavastella katsomassa, mutta se oli siinä sitä, kaikki aina. Tämä on kyllä on todella väsynyt te, meininkiä livenä, että... että että on niinku todella, siis ei minkäännyköistä intohimoa oo löytyny enää vuosikausiin tässä näin, mutta onhan siellä Harri soittamassa kitaraa, että sillä lailla niistä pitää. Laitko vähän kovemmalle? Meijä Harri. Meijä Harri. Siis jos Ruotsissa soittaa joku suomalainen mies, niin se on silloin meidän. Kyllä. Meidän Harrimme soittaa Totta, tässä bändissä. Hei. On tehnyt hyvin työnsä, päässyt pitkälle, pakko arvostaa. Kyllä! Mä sanoin kanssa, mikä oli todella väsynyttä niin homma tänä kesänä, niin oli tämän miehen esiintyminen ja. tuolla eräällekin festivaalilla. Tulta, tuli mieleen tuosta, että, että ei sitä enää sanota, mutta aikaisemmin jos joku suomalainen pelasi jossakin joukkueessa, esimerkiksi Sami hyypiä pelasi Liverpoolissa, niin sanottiin Sami Liverpoolille, Et jos joku pelassi, suomalainen pelasi jossain, niin se on koko joukkueen, Jari Ritmasen, Barcelona ja näin päin pois. Juuri näin, juuri Kyllä. näin, ja tätä kannattaa pitää yllä ehdottomasti. Niin. Se kohottaa itse tuntua. Kyllä, meillähän sitä riittää. Hei, Pekki! Okei. Okay. Tämä on se, tämä on se, tää on se. tää on se, no, <totilukärä> tää on se. Pekki, Pekki, Pekki. Eli joku ruotsalainen, ruotsalainen rikossarja. Tai elokuva tai joku semmoinen vastaava. Niin, niin sä, sä näit keikä No, kaksi minuuttia näin alusta. Okei, okay, ja se riitti vain Se riitti. Okei, okay. mutta oliko ihmiset innoissaan? Eihän tämä ollut aikaisemmin esitynyt Suomessa. Mutta nyt... Siellä oli satoja, jos ei kymmeniä ihmisiä. <totiluken> Aivan hiessä. Okei. Okay. Silloin on kyllä helvetin tylsä tukka kampaus, Kyllä, että et jos en mä mitään muuta keksit sanottavaa, niin kampaus on kuitenkin kauhean... Tai siis tylsä. Niin, mutta leivyt on erinomaisia ja viihdyttäviä. Mm. No niinpä. Siis se huonommin pari päivihaukkoa, pa pa pa pa pa pa että sun on viihdyttäviä. Jos joku yrittää olla vakavaksi tehoittettava vaka vaka vaka taiteilija. Uhuhuu! No niin, patukka tukat heilmaan sitten vaan, juu. Tämä on kesämusiikkia. Huppa, huppa, Kesämusiikkia viikonloppuun. Joo. Tää oli, voi Hesaradio... Tuli, niin, minkä HESA-radio sitten nosti, nosti tota, niin se, se ensimmäisenä pelkästään meillä ja sitten se tuli muillekin se, niin Mikäköhän tämän faniporukan tota, työllisyysaste on, joka kuuntelee tällaista näin, Manu Chauta ja, ja tota, just joo ja, ja, Olisiko toi prosentti semmoinen 99,99 ,99, tä, tällä, tällä porukalla? Eikö tässä lauletakin siitä? Me, me Kustas marri huono joo No niin. Niinpä Tuli selväksi. Kyllä. Ja tässä Teslaa Lauta myös me Costa Rica Guatemala. kyllä ihan kiva mai mitä. No luettele mulle jotain asioita mitkä Guatemalassa on hyviä. Kuotemaalassa on se semmonen mikä sen nimellä Järvi. Se on semmonen vuoristo vuoristo parituoneen meidän korkeudessa oleva Järvi. Missä on 11 kylää. Litian ympärillä ja, ja kaikki puhuu vaan Se on helvetin hie hauska. Hieno dramaa siinä niin joku mikä? joku järviossa on on on älpä mä niin isutti joskus tota no, niin erän erän latinalaisen amerikkalaisen vatsustai kanssa joka myöskö kaikki paljon niissä maisissa niin joku kysyy että mikä on suosikin maa sieltä mä sanoin, sanoi kuatemalaa tää tone sanoi kuatemalaa pelle miljoona käveli ohi kysytti mikä mikä on suosikin lattari maa kuatemala sanoi pelle miljoona kuatemala pelle miljoona suosittelee kuatemalaan no niin täähän sieltä Nirvanan kavereita, Kyllä. Pu punkkareita Joo. Amerikasta. Varsinaisia työvieroksuja. ja viittänyt edes laittaa pyhävaatteita tähän levyn kanteen, vaan ihan mennään tuommosissa tukkimiehen hikisissä paidoissa. Jo, jos, jos, jos, mulla, jos mulla olisi todella, siis todella huono huumori, voi vielä huonompi kuin no nyt mulla olisi, mä voisin heittää, heittää jotakin, jotakin hauskaa roskiltoja liittyvää, mutta en mä nyt kuitenkaan viite tämän yhteen, yhteen totani, ky kyseessä ollessa. Mutta tota, no niin, on, mä näen joskus San Fransiskossa täällä lämpäs rollikstoussia. Onks sulla on muuten rollikstoussia siellä niin? Sehän on pyhä. On, on, on, on, joo. on, on. Mutta mulla on jotain vielä pyhempää. Okei, okay, wow. Joo, tää kekappane ei oikein sovi sinne roskille Kyllä tähän pääsee aika hyvin mukaan, tähän kertikseen. Kyllä, joo. Laulaa, laula vähän. Oh. Oh. Mikraa! Joko toivot olla mutta aikaisemmin Kimmo Pohjosta, mutta me ei moniksi löytyy täältä näin. No tämä on seuraavaksi lähinnä Kimmo Pohjosta. Tämä on taidemusiikkia, niin kuin Kimmo tekee taidemusiikkia. Okei, okay, taide, taide, taide, taide, taide on aina taide, Tämä on hyvin tehtyä. Oi paita mies. yhteen suun. No nyt mä laitoit, kyllä nyt kerta <laughs> <laughs> mä kertaa kaikkiä laitoit. Maatet sä tot <laughs> tätä pitkään en aikaan, ettorallakaan pitkään aikaan, koska se on ollut niin syvällä siellä paskan. Kyllä, musikin, paskan musiikin paskan musiikki suossa. Kyllä, suossa on oltu. Joo, hyvä musiikki menee silloin ohi huis vain. Kyllä, kyllä. Mutta Pippi Wilberg, ne on artistina. Niin, niin, niin tota noin. Niin, niin, se on kyllä aika. Niin tä, tä, tä, ei, se, tämä mestari nyt, se nyt voi hyvänen aika sentään. Kuka nyt laittaa semmoista siihen? Nimeä siihen keksit. Tosiaan, tosiaan sitten itse keksimystä. Mutta tota noin. Se patsi, se eihän se ole itse sanottanut tätä biisiä. eikö se Timo Kiiskin ole tehnyt sanotukset tähän näin. Ja, eikö, eikö tässä alun perin ollut, niin ollut tämä, siis Matti Mikkorehan, se oli sitten tämä saima orkesteri joku 15-miehinen orkesteri. Ja sitten se ei saanut koskaan sitä aikaa, oli jämäbiisejä, mitkä meni sitten meni sitten tota, noini, Pippi Walperin. Kun tuli tullut, tullut tehtyä tämmöisen näin. Mutta ne, niin, ne on hyviä biisejä. Ne on, ne on aika hyviä, ne on aika hyviä, etenkin tämä tässä näin. Mutta mutta, totoni, mutta tämä Pepe Wilberista pitää sanoa, että miten mite, siis, en, mä en tiedä onko se kunnioitettavaa vai ei, mutta edelleenkin tämä sellainen takatukka, mikä sillä on, niin voi hyvänen aika sentään ihan oikeasti. Meni parturiin mies. Leikkaa tukkas. Voi, no on kuulostaa seikkoja, että niihin on ihan turha kiinnittää huomiota silloin kun musiikki on näin laadukasta ja hyvin tehtyä. Okei, no. Okay, no pst, ala. Tämä kappale kertoo meistä suomalaisista meille suomalaisille. Okei. Okay. Onko kohtaa tehty Suomessa? On ja Hieno. hyvin hyvin tehty. Hienoa. Takaisin sinne, mistä tulitkin Onsit! Onsit! perään huudet Joo, tää tiin. nyt on siis taas tehny jokin näköisen kampanakin Jopa Haifterit tykkää tästä, mikä on ihan käsittämätöntä, kyllä Jos niinku puhutaan mitään sanomattomuudesta, niin tästä, tässä sit ollaan ytimessä Todisteiden ytimessä Kyllä Seinille Mutta mitä jos jatkaa nummeroista, niin mitä sitä muuta, muuta voi ennen Vanhemmat saapuivat lamaan pahin. Niin, tota, niin, niin, niin, tota, jokuhan on joskus sanonut, että et, et, et, eiku, siis Johnny, Cash, Johnny Cash on Amerikan anssikela. <laughs> yes! <laughs> Kyllä, vetänyt jotain ilokaasua, luulen. Ensin vetää ilokaasua pulollisen ja sitten sanoo, hei mä keksin. Johnny Cash on Amerikan anssikela. Aivan kuin meillä on anssikela, niin heillä on Johnny Cash. Kyllä! Joo! Ja Mansister on oh, Englannin tampere. Sitten lisää suomalaista rockia, joka on pitkän, pitkän uran tehnyt. Kyllä. Tätä että on tehty töitä. On töitä, on tehty. vuotta on tehty töitä. Mä, mä näin tän, niin mä, mä, mä tota, no, tosta levyhyljystä mä osoitin sulle, että pitäisikö, pitäisikö niin molemmat tulettiin nauramaan ja helvetistä. Totta, helvetistä. T Tänä tavastella Flame on Aika hyvin tunnetaan herras, herras mä, mä molemmat tässä. Ne, Kyllä. Sinä, jo, sinä jopa vielä jopa soittanut tässä näin, vai miten se meni? Soitin silloin aluksi, kunnes tajusin paremmin. Hyvä, joo. Joo, sillä lailla. Rumpua, rumpua soitetaan. tota, no niin... Niin joo, mutta siis tässä on kiva, että argentinalaisella on saatu hommia kuitenkin Suomessa, että, että se ei tässä ole muutakin hyvää keksi, niin. terveisiä vaan jatkille. Ja mistä nämä muut on? Pari Pohjanmaan, Pohjanmaa, missä me Pohjanmaan olivat kotoisin nämä pari tuota No Pohjanmaa on sellainen yksi alue, mistä ollaan kotoisin? Jostain, jostain, jostain päin on kotoisin, siis etelä-Pohjanmaan, tai olisi kiva, kun olet kuitenkin päässyt hesa asti sillä lailla. Mut kerropa sä muuten, kun mä joskus tossa viikko pari sitten ihmetterin sitä, että miksi helvetissä koulassa tulee niin saatanasti hyviä bändejä ja niinku rock, rockmusiikkia. Eli kerropa sä vanhana Kouviksena, että mikä, mikä teoria no sulla on? Koska Kouvolassa ei kanta paljon kadulla hengata. No ei niin. <lacht> jo. Tulee naama kipeä. Kyllä, mä, mä olin joskus käppäri siellä arkiiltana niin auto menee ohi ja, ja, ja tota, niin, nostaa, vedetään toi ikkuna auki ja joku, joku näytää persettä. Mä, mä, mä olin hyvin vaku vakuuttunut sille sitä, että Pääsit aika helpolla sitten siitä, <laughs> <Killä>. siitä tilanteesta. <laughs> Joo, kuinka monta kertaa että olet koko kouvolaiset turpaa, Onko sulla mitään mieleen ku Joo, en ole. Jossain vaiheessa lakkasin laskemasta niin monta kertaa tuli. <laughs> Joo, mutta käytä siellä enää? Käyn. Okei, okay, miksi? Nohan se hieno paikka. <puh> Tavattoman hieno paikka ja miellyttävä kaupunki. <puh> Erinomainen kesäkaupunki toisin kuin monet Suomen <puh> kaupungeista, joista mainitaan vaikka sanotaan nyt Savonlinna, mikä on... Erinomainen kesäkaupunki tällä ei lainausmerkeissä, niin kyllä Kouvola on erinomaisempi kesäkaupunki. Joo, mä johon luin jostain, että Suomen kaupungista kaikista eri itseä hellepäiviä löytyy Kouvolasta keskimäärin. No että. niitähän mä just sanoin. <laughs> Kesä, no joo. Aina, aina kun puhutaan suomalaiset pikkukaupunkissa, aina, aina ne paikalliset jotka on jäänyt jumittaa sinne. Niin, Tämä on to, to, to, to, to, to, to, to, tosi kiva paikka kesällä. No hito, se kestää kolme kuukautta. Mitä te teette siellä yhdeksän kuukautta muuten? No näin on no, ruvennut no, soittaa rokkia. mikä siinä sitten? Ne kokoaa ranskalaisin viivoin niitä syitä, minkä takia se on parempi kesällä se kaupunki Mutta <lue> Mut onko jää, se, onks sehän kuitenkin jäänyt asumaan? Osa, osahan on jäänyt sinne asumaan ihan näistä bänditypeistäkin. Mitä, mitäs kaikkea sieltä, mitäs kaikkea kovasta tulee, että soulsia, mitä niitä onkaan? Muistaaks moikein? Ja sitten tietiin niin teemu ja teikäläiset ja Perkytti, perkytti, perkytti, perkytti. <lue> Jai, jai, jai. ne on taiteilijoita. Kyllä, kyllä. Koska Nikki tekee no, musiikkia suurella sydämelle, maa, ja se, se on tärkeää. Kyllä, Nikki kymmentäne, mutta Turku. Sä on mieluummin Turussa, kun tästä tuota se ajasattaa aika paljon, kyllä. Eikö silloin sinulla mutta ole muuttanut Muuten. Lapper on toi. Lapper. levy. Mä oon menossa levyjulkaisu keikalle ihmetelemään sitä. Niin pitäis tässä, on, tässä on, sitä haukkua, että tää on. Mutta iso sanoa vittu? Niin se on taiden vittu. Mutta tää tuota, no niin kuin toi toi toi tuota, niin, sanoo vesku jokinen sanoo vittu", niin se on vittu! Näin on sanonut Vesku Jokinen. toi toi toi toi toi toi eli... Jee. A, purkalla putton painellaan Eikele parillumare Koko iini LSD Eikstä sija juu Aina kaskosken korva Välipalana maistuu Liikaa Vai vähän liikaa mä sieniä napostelen Liikaa Vai vähän liikaa mä rauhoitun Villarien Konso Joka Hyvä ratsu. Taiteli ja Taiteilijä Taiteilijä elämä on hyvin arvostettua Kyllä, mä oon joskus noin, jutellut tuolla kanssa kun tota noin ja hän kertoi kerto, tota noin hän siis justissa ja tota noin se sanoit, että, että sä menit tekemään kaksi viikkoa biisiä sinne. Se oli niin sekaisin se, kaksi viikkoa sieltä, että ainoa, ainoa tota, niin, mikä se sai selvää vasta oli, että sinne lukee, että Tee tämän kaikille selväksi, rakastat kaikkia. Se oli siinä, se oli se kai viikon reissutulos. Niistä pitää. Minä putosin tostakin kärryiltä. No ei se mitään, hyppää takas kyytiin. Kyytiin, kyytiin. Annetko kyytiä? Pitäis kyytiä sanoa, on taas kyytiä, että sieltä niin? Saat arvata, että tässä on veljeksiä tässä bändissä. Oho, veljeksiä, okei. Okay. Matti muuten pitää perhespesiaali tuossa noin. Isinäisyyspäivän Ei, siis aikana? Eikö siis itsepäivän aikana? her, -seti? Ei kai täydy se, on, on, on, Oliko? on. on oh, Pahaksi on päässyt. Näin pahaksi jo päässyt! Pohitta. Mutta tätä myydään kovalla hintaa ja kuule ulkomaalle tämmöstä suomalaista musiikkia. Mene, meneekö tämä muka kaupaksi siellä ihan oikeesti? Minä en ole seurannut siellä ulkomaan päässä tätä asiaa, mutta täältä kotipäässä okay. olen seurannut. Okei, okay, joo. Minä, minä ajattelin, joskuskin joskus olisi ihan kiva käydä kyllä, ettei siinä mitään. Mutta, mutta jos on koululassa, niin kyllä tämä Helsinki, Helsinki, Helsinkikin riittää sitten. Mitä muuten, Misa, eikö sulla nyt nyt tänä Heseradiossa ole se ohjelma siellä Tiksan kanssa, että edelleenkin vaan mikä sulla on, on ylihuomenna kuuteen eli että kuute ja niin eikse aina mennä mitä se ottaa skittaraa vielä tavasti alle sitten se voi olla se Kyllä. voi olla se voi näin näin, näin, näin, jo. näin, näin, tehdä, näin. Joo joo kerron kerron kerron ulkomaalaiselle terveisiä. Älä niillä muille. Kerron kerron. Joo. Se on mulle kaljan pelkaa. Miten me päästään tästä Tästä tilanteesta nyt eteenpäin. <laughs> niin! Pitäis pitää! Ma, Oitaanko majostaa etu, etuajassa vai? Ei otetaan! Oteta? ei, Minä oteta. haluaisin otetaan oteta, otetaan, otetaan! sama? <mukäkkäräinen> <tämää> Tämä on sama Koskinen. Oho! Joo, tämäkin on sellainen, että ei eipä, eipä, eipä hirveästi haukuta, eipä siellä sun täällä eikä tuolla. Noine. Ja varsinkaan että mikä oli se bändi, mikä tota, noini, Sister Flow, niin se, sekin oli sitä samaa osastoa, mutta mä, sitä hän ei kukaan tuosta tiennytkään, että se semmoinen bändi on olemassa. Se, vaan sinä on tehnyt Sister Flow, tehnyt kappaleen mitä hyvinkään, eli he vaan kiroilevat kappaleen nimessään, niin mikä, on, mikä on aina hieno asia toisaalta kyllä, sopii paskalle. kappale otsikossa kiroillaan jo. Niin, niin nimenomaan. Hyvinkään! <mukälin> Ja Tämä on vielä mökkiaiheinen kappale, mikä on semmonen, että se kannattaa tehdä. Kyllä. Jos on suomalainen mies, niin pitää tehdä ainakin yksi, jos ei useampi mökkiaiheinen kappale. Kyllä, kysykää vaikka Arttu Viskarilta, eikö sillä ole firmakin, Perkere? Kysykää keneltä vaan suomalaiselta, niin se sanoo heti, kyllä minä arvostan mökkiä ja siitä kertovia lauluja. Kyllä. Onko koska, koskaan viimeksi ollut muuten mökillä? <tri> Pedin henkeä, taisin olla Tiksan mökillä. Oho! Mä, mulla, Se oli heinäkuussa. Mulla, mulla, mulla oli ylikä, 25 vuotta sitten oli viimeksi mökille. Että... Sitä ennen en ollut myöskään käynyt mökillä. Siis 25 no... vuotta. Sitten olin mökillä, en ollut 25 vuotta mökillä siellä kuitenkaan. Että... Eli sä voit tänään lähteä juhlimaan fleimareitten kanssa tavastialle sitä, kun sä <laughs> <olet> ollut 25 <laughs> vuotta sitten viimeksi mökillä. <laughs> JOOHUUU! Joo, juhla paikka! Mä tuus piikkaan bändin lavalle! Sä ne vaan, että mulla ei käsi kipeä, että minkä ryysikseen voi lähteä takassa, mutta... Joo. Hei, on joo, olemme, olemme, joskus, joskus tuota oli, kun niillä tuota, oli esittymässä Ankarokissa, niin oli, tuli tain teknisiä ongelmia, ja mä menin yllätysesintymään siihen muutamaksi minuuttiksi niitä ennen sitten siihen, niin... Volaa, volaa, volaa. Onks tää mökki oikeesti? Nyt onks tää, mökki oikeesti? Onks tää mökki oikeesti? Minä, minusta tuntuu tuntut tämän mökki, Nei minä syttetään mökki, mökki tulee, ja minä heppasen täältä kohtapuoleen.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 Kohtaamme siis vihdoin. Pahkakellojaan rakentelevan vanhan pojan elämä muuttuu, kun kotitaloon luikertelee itse kuolema. animaatio Jan Anderssonin ja kirjailija animaatio Katja Ketun yhteistyönä syntyi kansainvälisen tason sarjakuvaromaani Peräkammarin poikaa. Suomalainen kirjakauppa. Allas Merikylpälä on uusi pala kaupunkia. Tule mukaan valtaamaan merenrantaa.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 Liput tiketistä. Oikein mainiota päivää niin online kuin offline-ystävillemme. Kuuntelet Radio Helsinkiä taajuudella 98.5. Laitapas oimaa! Mikä olisi tuli noustaan? Sydös on tullut tuonne viestiä. Ohjelma on syytä nanssikelaa. Helppo syytellä muita, kun oma fiilis on maassa. Kyllä. Mitä musaa tää on? Ei, mä, onks tää musaa? Joo, tää on kyllä todella vähän sähkönyttä musaa tää. Noi, se oli siinä, niin kiitoksia. <laughs> se oli Interpolia. Mä ajattelin, että se olisi hauskempaa musaa kuin sitäkin tosi paljon soitettu. Ja mä en ollut kuullut yhtään biisiä, vaikka tää on kaikki kehunnettava helvetistikin. Toi biisoi kyllä todella huono. Ei, te, mä musta, morjens. morjens. Mä muistaakseni kävin niitä katsomaan Mä en edes muista, onks mä nähnyt niitä keikan tavastella vaikka, eikä, mikä kertoo aika hyvin sitä, niin sitten. Toi, toi tuli viesti, on tutumpia kuin junttivitut, kun tossa tos tuli aihe, että niin se taidevittu on legendarista. Okay. Kouvola voi, voi vittu, ihan kamala paikka, jengi varmaan kaikki toisessa serkkuja. Noniin, miettikää sitä, että mä muutin hyvin käältä sinne Kouvolaan. Eikä, onko totta? <laughs> ei ei oh, ei oh, ei Mä, mä tunnen yhden näyttelijän, joka on muittanut riihimäältä Kouvolaan. Oi jumpeliini. Ei, ei, hitto. Mutta tätä... Tätähän ei saa missään nimessä haukkua, varsinkaan Hesaradiossa. Reginal tai Iisa. Nämä kappaleet kulostaa jokseenkin aika lailla samanlaisista. Tuossa tuli viestikin, että Kouvolassa on Tykkimäen huvipuisto. Onko se vielä olemassa? Tiedätkö? Onko se enää? On, on, on. Okei, okei. Mennään Tykkimäkeen! Mitä te täällä istitte, kun voitte pitää hauskaa Tykkimäellä? Niin. Kouvolaa Suomen Forssa tuli vielä viestitoissa noin. Ja Slayeri toivotaan. Eikö Slayerit on tehnyt yhden klassikkolevi ja sitten se on keapautti siinä, niin sitten... On, on. Lyhyestä, lyhyestä heidän virsi kaunis. Joo, se levi kestää kaksi 229 minuuttia tai sellaista. Kulemma hipsterit, ironisesti fanittavat arssia. Odio kela tiukkaa, ei yritä. Mä nyt aina jo juo mitä on tässä tullut tämän aikana. Toivotaan Uu. ja ne myös koskevat On kanonisoitu olento Toi on totta Mutta sitä meillä Ja Neil Jankki Tuossa On ehdottomasti totta Pitää paikkaansa Ja Johnny Cash on pyhjää miehä Ja ei saa disata Tämä on Toikin pitää paikkaansa Ja Englannin Bobbera Oasis -E No se on vähän siinä siinä Mitäs tää? Pellemiljoonaa tostoi. Blair on oikein paskaa Siksi ei voi soittaa tänään Manu Tsaukko siellä on studiossa, kun puhuttiin. <laughs> tota, no, niin. Matti Aupunenko siellä on studiossa, kun Manu Tsausta puhuttiin. Morrisey! Moro, tulihan, tulihan se sieltä. To, to tulihan, tulihan se, se sieltä. <laughs> sieltä. Ei helvetti! Tosiaankin! Morrisey! Se opii kaikesta! Ei helvetti! Mä lupaan lihaa! <laughs> ei, ei, Liha, liha, liha, liha, pikki, pikki, <tä> Kiitos! Kiitos, millonkin! 15,44. Tässä olla! Huu, huu, huu. Nyt, nyt, nyt. Multa lähti paitakin pois toisen jo Pai pois. Paita pois. Hei, morrisen, okei okei okei okei okei okei okei okei okei okei okei okei okei okei okei Minusta näyttää niin siltä, kun se olisi talonmies, jonka olisi lupa laulaa tuolla taloyhtiön pikkujouluissa ja se millään haluaisi ja sitten löntystelee paikalle ja luikattaa sen laulunsa ja kaikki lähti, voi jumalauta se on hyvä tuo meidän talonmies Morise talonmies nyt, nyt, nyt. Mä en oikein morise, että mä näen mutta tota ihan oma fantasia se mitään, että Uhuh. Ehkä kuuntelen siitä Paskalista, hyvän, hyvän, hyvän musiikin Paskalista, missä kuunnellaan hy ihmisten hyvänäpidettä hyvänä ja arsiteja, joita sitten dissataan tässä näin sitten. Ja Vilunkin on valinnut nämä levyt tonen, no ja hän hoitaa tekniikkaa tuossa, no, kun mulla on paskana, niin, niin, tota, no, niin ei pysty hoitamaan tuosta noin, että sitä niin, niin, kerki ker ker näin päin. Ja mulla on paita päällä, niin, ja minulla on paita pois, koska tuolla puolella, kun studiota ollaan tekniikka puolella, niin silloin paita pitää lähteä. Rakastan, oot mulle tärkein koko maa, ilman kun lähdet armeijaan. Sitä odotellessa. Oh, oh, oh. <tosivaa> joo, sitä odotellessa. Ollaan muuttama, kemmenen <tosivaa> vuotta Kun lähdet kun isikseen. <tosivaa> oh, kun liityt isikseen. <tosivaa>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 Joo, tästä ei ole ehkä, ehkä sitä hyvä hyvää, hyvää musiikkia, mitä, mitä Ritko tarvastaan. Miten niin ei ole? Siten niin. Joo. Tähän on... tämä on joku tehnyt ja sitten teki status tästä näin ja sitten, sitten, sitten tästä näin. Ei, kun siinä välissä Meiju Suvas. Meiju Suvas, totta kai! Ja eikö Popedakin ole tehnyt tätä? Tämä onkin Onko, onko, onko? On, ei hey. nyt Southboxi laulomaa. Onko Popedan tehnyt tästä version ja millä Popedan levyllä se on? Niin! Kaikki varmaan... Tämä täm, täm, kuuluu kyllä yleistietouteen. Näin kuuluu. Oliko se Martti Syrjä, laula? Mitä? Mitä? No, se vähän kuuluu. Se on Martti Syrjältä toi öö, Se oli James Puhtoreen. Ah, okei. Okay. No, niin, Roni R.E.M. totta kai. Se on hyvä, hyvä Amerikan poppia. Hyvin tehty. Poppiva, poppiva, poppiva. Tätä kappaletta ei saatu se ottaa... Äh, Noni aikaa, olenkaan radioissa. It's the end of the world. Uh, we know it. been... Mutta siis, nä lopetti silleen, laitetaan vähän ilman, että lopettivat, tuota, niin vähän niin kuin yllättäen, mutta käsittääkseni se johtuu siitä, että mä laulaja jäi kiinni jostakin nolosta, nolosta ta, tapauksesta, että oliko siellä joku joku, että tuota, niin, Opera Perses tai jotain vastaavaa. Että... Onko sulla mitään tuota, niin tietoa tähän asiaan liittyen? Ei ole. Ei, ei ole. Joo. Ei, ei ole, ole. ole. Ei, ei ole. Nää, nääkin, kuinka, ku, kuinka mat... tämä on vähän semmoinen, että... Anteeksi, onko sinulla tietoa R.I.M. yhtyön laulajan... Apollinen Ainala. Ainala, ja RM hakuun, niin eikä sieltä saa hyvää informaatiota. Mutta näen, Onko se, ne viimeisen 20 vuotta niin annettakaa hyvää levyä. Paksu tarkistaa. Aivan, ei olekaan mitään tietoa. Kyllä, joo. No, tulee paskalista aika usein, laitetaan ulos, että, että siinä mielessä. Se... Mutta silloin kun ne tungettiin, tunnettiin to to toiseen suuntaan, mutta, mutta näin. Kuullaan kertis vielä, minä käyn levyhyllyn puolella. Selvä. Get that. Down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, aika monta down, tullut! Joo, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, Ai se on, siellä. Morisio tekee niin väsyttä paskaa musaa, että käyttyy syötte lihansyö, niin niin. Miten Mitäs on Vesamatti -Vesa Mä mainitsin Vilungille tuossa noin, että mä oon pitänyt näistä pyhistä artisteista Vesku -Ves -Ves loiris tuossa muutama kuukausi sitten, niin ei nyt. Mutta it. noista pyhistä artisteista joo-lehki, niin Eppu Normaalis-pessua aika nopeasti kyllä. Eppu Normaali onkin spesiaali yhteyttä, koska se on tehnyt pitkän uran. Ja Helvetin hienoja kappaleita. Todella paljon hyviä hittejä. Kyllä, kyllä. Eppu, eppu, eppu, eppu. Glass on päässyt tekopyhän vanhafiin vastaaritiedosta ja ensimmäinen valinta. Okay. Mikä, mikä? Glass, Glass. Glass, onko sulla glässejä täällä näin? Totta kai no, Loistavaa, mun suosikin yhteen, sitä sit on kiva haukkua sitten Kaato, paylory, paylory, paylory, paylory Tätä toivottiin Joo, ja arvala, että on viest. hyvinkään manittu torilla tavataan Toivottavasti ei hyvinkään torilla kuitenkaan Radioon, ai niin radiohead, totta hervetissä radiohead Ai ai ai ai kyllä on, silloin kun se ilmestyy se oikein komputerin, niin aina ja kaikki, kaikki, kaikki, kaikki, kaikki, kaikki, kaikki, kaikki, kaikki, kaikki. Sitä, sitä ei saanut. Joten no niin, jota, no, Tuossa Kiitos Interpol on 1541-1541. Never forget. Nyt meni tuota no niin, no, noin pois. Tässä. Tässä on sinulle. Onko oksa, Lenny? Tämä on Lenny. Meidän Okei, Lennymme. Meidän Lennymme. Lennymme. Sekin teki sen yhden hitin ja sitten se oli suurin piirteitina. Niin Aijuko No My Way. Ei sitten tuli tämä biisi mikä oli myös todella kova hitti. Onko tämä niin on Fly Away vai mikä? Oho, tää, on. Joo, no se, sekin oli. Sitten se, oli kousilla joku vielä. Mutta se 17-lukulainen pitkä... Tuota oli lahkeinen... Käkkäräpää. Voiko se kaunimmin sanoo? Eikta tää mä he joskus jonkun kanssa. Joku, se raskaa selloin jonkun missilaulajan kanssa. Tässä levyn kanssa se istuu kadulla. Wow. Se on, on kadumies. Kadun katu, katujätkä, katujätkä. noista autoja. Kadun lento, lento, Lentojätkä, mutta kyllä. Siellä on paitakin rikki. Vau, wow. oho. Kuka palot on rikki mennyt paita maksa. Varmasti niinku muutama tonni, että just oikeesti rikottu yeah <laughs> yeah Viisi minuuttia aikaa tässä näet että ai mitä viisi minuuttia reilu pää reilu Yhdeksän minuuttia niin, kato, pitää laittaa kattot vainokset että ne, ne loppuu niin että kun lähetys loppuu ai niin valolette voi voi. siis radioheadi et et sitä ehditä etsiä e eikä jo soittaa joo jo toivottavasti. Jo mä mennä koko ajan kattoa löydätkö me täältä näin, mutta semmonen niinku 2-3 valv pitäis lopettaa hei mä löysin rusinan täältä dj Mixerin oh, alta okei mä löysin tosta onko tosta tuossa klassilevy? mutta on se tosta siellä jo avaa sen ylimmän oh. laatikon siinä on klassia. mä tun katsomaan hetki Joo, löytyy. Joo, jos kiitos saisi London Calling niin se, on niin, se on niin, se on niin se on niin yllättävää valita siitä niin kuolla jo osaa. Hei, tässä olisi Johnny Cashiakin löytyy. Mutta tarvitaanko me enää? enää? Onko sulla riittävästi siellä? Ei, me soitettiin Ansikelaa jo, ja on Suomen Johnny Cash. <laughs> Jos meillä on aito asia tässä, niin miksi se ei sitä kuulu? Kyllä, nimenomaan totta. Anteeksi, oli tullut pyhä häväistys. Noni! Niin. Ja kaikki, kaikki saaneet, kaikki leipat, missä jenkit menee Lontooseen, menee sinne Aina, joka vitun kerta. Tuli ta, nyt on ihan tain tieto vittu tohon noin. Niin. Nostaa sylös. Nostaa sylös. Fly, fly, fly, fly. No starts with us, the through the it sounds now war is declared and battle down London calling to the unknown Come out of the cupboard, you boys and girls, London calling, the We ain't got no swing except for the rain. nyt ylös. äsken. The ice is coming. The sun's doing in. Meltdown down. In fact, in fact, the, the is good. No, no, no. But I have no fear. London is drowning. Naustaan ylös. But the look a Classy mikä levy? Katto, mitä kukaan ei... Todella hyvä levy. Ne ei edes myönnä, että on tehnyt sen. Tai sillä nimellä on julkaistu, Classin nimellä on julkaistu. Mutta se oli erinomainen levy. Kävin katsomaan Classin, mä olin 16 Tukholmassa. Nonni. Nonni. Se oli se Jämä-Clash. Jämä-Clash. Missä oli pari turhaa jäpää. Se oli semmoinen, ei silloin kuin kaksi alkuperäistä silloin enää, mutta tota niin. Joo, mutta siis kyllä näin, että juu, kyllä, juu, eipä Stramberg oikein sanoi Kanssi mitä hyvä vetää klassin kuuntelua, koska tässä on niin paljon asiaa edelleen Kyllä Ajankuva on täydellinen, vaikka ollaan menty eteenpäin kymmeniä vuosia tästä laulun hetkestä Kyllä, näin se on, niin miksi se on? Eli siis hyvin tehtyä Kyllä Nyt, nyt, nyt, nyt mulla on vähän vankaa Tämä biista on niin kulunut tää biista, mutta tämä ei ole yhteen syytä sitten toisaalta. No ei se oo kyllä minunkaan syy. Tiedätkö muuten, kun tämä levyhän on ilmestynyt vuonna 1979, niin amerikkalaiset toimittajat on var totta, niin valinnut tämän 20-luvun parhaaksi rocklevyksi, kun se ilmestyy Amerikassa vasta sitten tuota tammikuun puolella, kun se ilmestyy Englannissa, Englannissa tai tuota, noin niin puolella. <tos> mutta kohtas no no on taas niin paljon tietoa, Kyllä. Että... En jaksanut kuunnella ihan loppua. Mistä ta, ta, puhuit? Tämä alkaa kuulostaa melkein normaalilta radioohjelmassa. Mä, pitän, mä nyt toi Glass oli semmoinen, sitä mä oikein pystyn. Sitä, että siinä tekee kyllä tiukkaa. Pari biisiä ehditään vielä ja sitten onneksi tämä alkaa olla tässä. Minä en tiedä, mitä minä teen ensi viikolla tässä ohjelmassa, mutta toivottavasti käpälä on koneksessa silloin. Et aavistaa voi onnettomuutta. Mitä? Tulipaloa tai sairautta. <tä Mighty lakes> kun no sanoin, että pari biisiä vielä jäljellä. Mä vaihoin silloin nopeasti. et etsiä tätä. Ykkönen, kakkonen, takkonen, Kakkonen, kakkonen, kakkonen, ykkönen. Älä vastuusta luista. Ykkönen, Tää on hyvä. Ykkönen, kakkonen. Aina apua saapuu. Muista tärkein numeroista se on 100, 12, 112. Jos autot törmää tai jossain palaa, sairasko. ...iskee sala. Tarvitaan apua. Hätä on suuri. Etsi puhelin ja nosta Etsi puhelin, lusta, lusta, nosta kuusi. luuri. lusta noori. Ykkyden, Lopetetaan Älä muuten, kes, muuten Ykkyden, Aina tänään soa. loppuu. Oh, se oli sit Moi VG! voi, voi, VG, VG, VG, VG, VG, VG, sitten VG, v, G, VG, VG, VG, VG, Mitä Mimmi, hei, nyt, nyt, ei, voi, nyt, nyt me... kun me soitettiin hyviä Nyt nyt sun pitää soittaa pelkästään tätä skeeraa, koska yleensä tämä niinku, musiikillinen gen, genre ja tota, niin, taso sitten, se menee ihan täysin niinku, ei, niin, niin, niin Nimenomaan mä ajattelin, että et, mä ehkä soitan musiikkia ollenkaan, mä vaan puhun koko ajan. Hei, mutta se, se on myös toinen helvetin asia. Tai mitä jos olisi sitten hiljaa? Semmoinen hiljaisuus, se mmm-meeninki. No, niin, niin, ei, ei, se ei ihan, ihan hiljaisuutta, mutta okay. sellaista murinaa. Joo, murise! se, okay. mm. No niin, seuraavaksi tänne tulee se murina. mm. murinaa. Murinaa ja finkalla mm. Happana. Radio Helsinki! Sventerillä potais ei oikein kunnolla ja nyt lähti!